מסיפורי דניאלה ואורי בחנות או בבית קפה היי אורי, מה אתה עושה פה? אני גר פה, ברחוב פרישמן, ואת? אני גרה ברחוב היחקון על יד גורדון. זאת דירה יפה? כן, אבל אין בדירה כיסות. זה לא טוב. על מה את יושבת? אני יושבת על הדלת. אני רוצה כיסא חדש. אתה יודע איפה יש חנות רהיטים? כן. באלנבי יש חנות חדשה. יש שם גם שולחנות. את רוצה גם שולחן חדש? מצוין! כן, אני רוצה שולחן חדש וכיסאות חדשים. אתה בא? בטח! אורי, כאן יש בית קפה חדש. פה יש גם כיסאות, גם שולחנות, וגם קפה. אתה רוצה קפה? עכשיו, דניאלה ואורי לא בחנות רהיטים. הם יושבים בבית קפה ועושים חיים.